بسم الله الرحمن ریاض رياض الصالحين تغورى وعن ابي نجي عمرو بن عبسه السلمي رضي الله عنه ددي صحابينم دي عمر او كونيه ده ابو نجي د والد نومه د ابا ابن عامر داد ابو ذر عمرو ابن دپتدا کې مسلمان شوه دې وطائف او فتح مکہ و غیر غزوات او کې د الله حبیب سره شریکو او د لوی وفات د عثمان رضی الله نو د دور خلافت په اخر کې شوه د د نبی دے سلام په صحبت کې د فاتکې دوه موکړه رقم ملاوي شي په دې کمه مودقم د اتسلوه روایت د الله د حبيب نه نقل کړی دي اتسلوه حریات د عمرو ابن اباس رضی الله عنه نه منقول دي حاله فرمای د کوو نفل جاهلی یا او مزه او په زمانې د جاحلیت کې اسلام میلانو روړی عون نو ما خیال کولو نه نه ساله دولت چې د خلک په ګمره هدي خو د کانو بوتتانانو عبادت کوي دا کان خوناوري نهفایدهی. وانهم ليسوا على شيء نودين دي پس دین باندې وهم يعبدون الاوثان او دې د بوتا نو عبادت کوي فطرتي سمج الله ور نسب کړو چر تعالی سکے او نو کانو گاټو مخلوق ته پراته په سامع عتوو بره جو ب مککه ته ماوریدې دی سړیباره أَخْبَارًا په خَلْقُ وکررن م کې یو خبریو اخبارن چې هغه خلکوله خبرو نه ورکي فقات عله فائذا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مستخفیا ذا الله حبیب پټو پپټه د دعوت چلو لو کفارو نه پټو جرا علیه قومه قوم فزلو قوم ورو اغبی و کوفد قوم فجل ورو فتلت وفت ما ذا سنرمغن تی اختیار کا او پپ ٹپٹد ملا وید کو ششمیو کو حتا دخلت علیہ بمککہ تا وردن شہم پاوی پ پا مکم مکرمکی فَقُلْتُ لَهُ مَا وَرْتَ فَرْمَائِ لِهُ مَا أَنْتَ تَعْسُسُ كِيَي نگره لفظ امام د زوی العقول ده پارا استعمالی کی قَالَ آنَا نَبِيٌ وِذَا پِغَمْبَرِمْ قُلْتُ وَمَا نَبِيٌ مَا وِذَا پِغَمْبَرِسِ خو خوز پِغَمْبَرِ لِدَلِنُ قَالَ اَرْسَلَنِيَ اللَّهُ وِاللَّارَ لِقَلِمْ قلتو بیعی و بیعی شین ارسل کپکم یو شیرا لگلے قالا ارسلنی بی صلت الارحام رالی گلے مزو پسل رحمی ساتل سرام پورسل رحمی دمرا اہم شید اخپلوان سرام دا مورپ لار اخپلوان سرام دا خز اخپلوان او خزد خاوند خپلوانو سره دا برشتداری ساتی، او سله رحمی وی دیتا چی اوی کٹکای او تی جوڑے، وکسر ال اوثان اورا لگلیم پا ما طولد بوتانو، وائی وحد الله دا چلا یوازی اکی یوازی اگن لیشی، لا یُشرک به شئٌ, شئ و شریک نشی قلت له ما ورت فرمای لی فمن معك علی ھذا تاو سر پدی کی سوق دی قال حر و عبد و ازاد امر قالوا ما ھو یوم ابن اب بکر و بلال رضی اللہ ای سرا په د غرز باندې په آزادو کې ابوبکر رضی الله نو غلامانو کې بلال رضی الله <سؤال> نو میمنداو شاه نامه نبی چی مان روړ او پاغي فقلتم او انی متتبع کاذ استا تا بيداریکم قالوی فرمایل نک لن تستطيع ذلك یومک تننرزدا وسن شلرلے وسیلل شبد کو سره تو کو سیلل شب دا ګیدره باندې چې ته کمره انك بشكت شیلن تستثي اذالك يومك هذا تتاقتن شيلر لذينن رشيدا الا ترى حالي وحال الناس ايات غورن حال جماعت او حال الخلقتا والله کې نررجې لا هلی کلی کې نواپس لاړه شل حلل تهديسم کله چې اوې بي ز معباره کې که د ځ هرتو چې غاب شوي فنی نوماته را شاب قاله دی وای ف هفتتو زهتللی دې په د هله هلی زه تللی او خپله هلته وقدې مرسول الله صله الله عليه وسلممد نه ته او تللی رسول اللهل الله عليه لم مدې منورې ته الته راغې وکوون خ هلی یومزه په خپل احلل کې فجاته ته اومده چې مع به د خلکوونه ته پووشونه کول د خبرونو د محم ص الله سلام وااصلونناسا اوته پووس بهې کولو خلکوونه حنه ق مدين ته کله چې باغ مدیې ته لاړل حتى قدمه نفرون م هلی مد ته تلیسه کسان زما دحل فَقُلْتُ معویلی ما, مَا فله غره جللوله دي سکاروکودي سړیا هغه که دمل مدینه ته چې مدینی منونهورې راغلی ف قالو ناس سرراون خلک ورته زر زر ور روان دي او په <تصفيق> دی اويشک را دلرل لو قوم دا وی قتلول د دې پیغمبر فلم یشتت ویو ذلک خود دی وسیعن لرلوا فقدمت المدینه نظراغل المدینه منوره تا فدخلت عليه ورذ النشوم په دې پیغمبر فقلت ما و يا رسول الله اذا الله رسولا تعرفني تم في جني قاله ناماوونته الذيله قطنی ب مککه تاغ کسیې جمعما سره مکه مکره م کې بلاوي قاله دا ساابوي فقلته ما یا رسول الله اخبلنی ما ته خبر را کا عله مک الله دغس چلی تاله تعلیم درکړی واجهلووه او زه داغې نهنا خبرې خبریرنیانې سوالله عله خبر را که د مزبارهقیې کاله اللهبيوي سلی سوله تهسوې موزکومون د سبا د سبا مو ثم وکوو مقصهې سوله نو بیا بند شد موز مزمه کوه نووافلمه کوه ته تتللو ع وردی دې کې حديث کې وایي د سباد مزن پس به مزن کې نهما ابو حنیفره مولا وی نوافل بن کې او کو څوک فرض قضا کوي نو کول شي د استثناء پکې ریوکا ادا نورمای کرام وایي چې د سباد مزن پس بنوافل نه کې خو دا وی د پر سبب شرعي ني ذکا نوافل دو قسم دي زوات الاسباب او غیر زوات الاسباب اسباب سبب موجود دي او دس ديو کو تحيهت العذو کے جمعہ ترالی تحيهت المسجد کے طواف دیو کو او د طواف دوارکات کے نباځه ایمه کرام وی دا او افل پکې جایز دي د سبا د مزنفس ځکه سبب شرعی موجود دی امام ابو حنیفه امام مالک رحم الله وینا ک نوافل ذوات الاسباب وی او که غیر ذوات الاسباب وی خو د سبا او مازیګر نفس پېنکې د مقصانې سوله بیانشه د مزنا حتاته شمسو تر دی چې نوور وږې اط تر ته فی شم شو تر دی چرااپور ته شي نوور قې د روخن په مقدار دی ونی د نور ختون ن پسس چې یو شلمنټ پا تیر شي نو وقتې مکرهوزي ان تتللو هوې شکه داور راخیجی نه تتللو کله جراې بین نهقر نهشیوان په من د دو کرونو دشیطان کې راختتو کېشیطان ورته سر مخامخنی وی نو داور دَ دَ, د د سر په منځ کې روخي و یاجودو لهحلکو او دغه وخت کې د کافر سج د ثم اصول لبیا مسکو اچھ کلموز رواشی او د دے شراکو دے صلات تصبیح <تصفيق> ٹیمشی پا انہا صلات مشہودتن محزورتن مستملائک حاضریگی او گواہی بکھئیں حتی استقل لزلو تردی چھ برابر دیگی سورے بر رمح سره نیزی سرے نیزا دیو یو بلاونا یو پل سورشتن ابل پلشتا بلكل اسمان منستن ور راغ اد زوال وقت ده نو دزوال په وخت بیا مزنه ده پکار دا وای چواله ته ما تکي ته زت کې کې زندګي کې ته کې ما جوړه اې د تهېد فإنه حينئ جنتسجر جهنم پدا وخت کی گرمول شي جهنم نګرد زوال په وخت کی بسوک مز نکای و دجمی د زوال بارا کې د ائمو د جمهور وای لکه څنګه دا امور زوال له د جمعي د ورځې زوال مشتا امام احمد سيوي د جمعي پر زوال کې مز مکروحه نه دی ازمون په ايمو کې امام ابو يوسف رحمه الله دی او حافظ ابن تيميه او ابن قیم رحمه الله دي د جمعي رز د زوال د دينا مستثناء ده فا فَإِنَّهُ هوښ زن شان داې په دغه وختې توسجررو جههن نه مجهنم ګرمول شي فده عقببل الف او کله چېرامهوجي شيورې نور واورې د زواو شو فصلې مکوه فنه سولاته مشهودتون محضورتون ب مق حاضر وي غشي قبلېږي توولل اثره تردي چې ما ګر موض کې س مقصهې سولااب یا بنشه دمونهته تغربه شمو تردي چې ور ډوشي فین نهته غو داډو بږي بین نه قرنېشیطانن په من د دو کورنو دشیطان کې و دنیژدو له حلکو فار او په دغه وخت کېديله کا قاله ساحابوي وي فقلته ماوي یا نهوي الله الله پیرمره فل حدثنی دا او دسباره ک مراتته حزیان کا ف قالهوي معمن کوم نشته تاسوو کې رجلون یو سرړی یو قررب و او چې را نزدي کې ځام ته د د واو سره د او دصبحو ته او وزو چی ووابان زمین او دستوی فایتا مضم داخل کنگال کا ویستن شیقا پودا کی او بوا چولی فای فاینتا ثراو پوزشن کا الا خرد خطویا وجهی وفین مگر رو دوری گی گناهن دمخو د پوزد دخلی د وخیاشی به ی او د د پوز خیشوم ګرا اې دی پوز ک نر بهی صدا بیا ډکه دی د منسته خیشوم وې ثم اذا غسل وجهه بیا کرچ مخوینځي کما امره الله لك څنګه چې الله اور ته حکم کړي بسم الله خرت ماجرور دی خطوایا او جی ګناهونه د مخدد دا. مین اطراف لحیتی دا اطرافو دگیرد نمال ما دو بوسرا سم یقسلو یدهی بیا دیلا سنوی زیل المرفقه انتر سنگلو اللہ خرد خطو آیا یدهی مگر غرزی کی گناہ ندلا سنو ددو مین ناملی ہی ددد بندن نمال ما دو بوسرا سم یم سحرا سو بیا پسر مسو الا خررت خطوا يا راسي مگر غرزيږي گناهونه د سر د مین اطرافي شاعري د طرفونو د وي خطو د نه مال ماده او بشر ثم يغسل قدميه هياوي دي قدم من الکعبين تر گچو الا خررت خطوا يا رجليه مگر غرزيږي د خپو د مین عاملي د گوتد د نه مال ماده او قامك و هو قاما كده ود رد فصلى موسي اوكو فحمد الله تعالى ود الله حمدي و واسنا لي باله سنا وي ومجد ود الله بڑايي و شان بيان کو بالذي ها بڑا ي و شان هو له اهل شد الله لغيد فار اهل لائق نے وفرغ قلبه لله تعالى وجاركو خالي کو, کو زو الله لظارا نور خپل وس خیالات کو مسکن راولی الا ان سوارف من خطویتی مگر رو بغرزیده د گونانا که ه آتی یوم ولدتهم فشان شکل د شکلت پا هر چ زی ګول او دل رب ورد د ورپدی او دس دور زور دے اد دو اور قاتو دم را زور دے مون له خو زور نیم غو یادش موک ندا دس دم را اجر دے ورقصید دو رکعات دمراجر دے چپدی سرا غټول گناہون واڑ معاف او خام خالیو نسړې توبو باسی فحدث عمرو بن عبسه بهذا الحديث نہ حدیث بیان کړه عمر ابن اباص په دی حدیث سرابا او ماما رضی الله انو تا صاحب رسول الله چې عمر ګرو در رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال له ابو ماما و ابو ماما رضی الله انو ته عمر ابن اباصا ای عمر ابن اباصا انظر ما تقول سوچو کړه داتس په مقام واحدین په یوز کې په دمر مختصر عمل یو عطا هاذ الرجل ورکل کی دیشی دی سړی تا ولولو ګناون نه دا سپاڅل کمر نشي ماشوم پیدا شه نعمر رضی الله انور یا با او ماما لقد كبرت سيدني عمر مم ډېر شوه ورقه عزمي ادکی مم کمزوري شي وقتر باجلیدتم نزدې شه وي ایسمره شړې بډا کیږي نه ته نږدې وما بي حاجه تنستماله سهاجه ان اكذب على الله تعالى چيز دي په الله دروغ وام چلوینه ولا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او نه په رسول الله صلى الله لاله مما او کې دا معې اوورې درې د رسول اللهصل الله عليه والې ووس نه الله مررتتل مګري او ځله مررتې یاد وکره ته او خللا سنی یادې کاره ته ح ع سب مررات ووزللی اووشمیرل حدست بددمبی ما بهی س نوېبانړی بې شپ دی سره ولااکنی سمیته اکثره تدوکرتنا بمزيعه توريدي چ پاو د ساو دو رکاتو الله دمرل يجر ور کي رواه مسلم قوله جرا اوله قوبو تا جرا او على وزن علماء اجاسرون مستتيرون زړور دي پیغمبر عليه السلام ابتدا کې اسلام او مسلمانان کمزوري غير حایب او دای تیری غینا وین قرنے شیتوانن هینا هیته راسی د سردا دواړه طرفونه ته مراد دي و هاذا عل التمسیل دا مثال پتور دي وا نبی موسی علی رضی الله عنه ان نبی صلی الله علیه و الی وسلم قال اذا اراد الله <سؤال> تعالی <سؤال> کل شیء اراد الله جل جلت وليده رحمتا امهتين در رحمت دی امت قبض النبیها قبلها وفات کی پیغمبر دی امت د زین مخ کی فجالهونو غیر زیلها او غیر زیدا پیغمبر دی, دی امت د پار فرحت مخ کی تیار ایکهونکه وسلفن مخ کی تونکه بینه ده مخ کی دی امت نو ادارا دهلکت امتی کل چې را دو کې د دی امت عذبها نو عذابور کې د امت دا نبی او حي په غمبر ژوند دی فاهلکها نو الله د امت هلاک کی او هو حي په غمبر ژوند دی وي انظر ګوري فا قر انه به هلاکه یا کی د پیغمبر په هلاکت د کافر سین کذبوا کم وق چې دې د دروغ نسبت کړو واصوا امره او نا فرمانی کړو د حکم د پیغمبر رواه مسلم نور به ان شاء الله بیا وايو دا سبق برورو رو تاسو ډېر ډېر ګورې مخ کې مخ کې وصلی الله تعالی علی خیر محمد علیه و اصحابہ اجمعین